That's right. Now, say my name. Velkommen til pilotafsnittet af BingeCast-podcasten, hvor vi elsker serier, og vi ser dem afsnit for afsnit. Fra starten af skal vi sige, at hver eneste afsnit har masser af spoilers, så er det ligesom sagt, så ved man det. Jeg hedder Erik Sings, og jeg sidder her sammen med David Gullager. Yes, og det, er, det, det handler om her, det er jo selvfølgelig det serien. Det det, serien, det er, ligesom er omdrejningspunktet. Vi har første sæson her, BingeCast, hvor vi kigger nærmere på tre serier. Det er både Jessica Jones fra Netflix superhelte serie, så er det Mr. Roberts. Den er ikke ude på en dansk screamers turns change det nu, men det skal nok komme efter vi har kørt det her så men Lige præcis. om hacker og så videre, den har vundet nemlig, den er helt fantastisk. Og endelig så er der selvfølgelig Game of Thrones, måske den største, måske den mest hyped serie der indtil videre er. Og vi gør det afsnit for afsnit som du siger, det vil sige vi snakker det igennem, går lidt mere i dybden, hvad skete der, hvorfor skete det, hvem er det der skete overfor og så videre så videre. Tre serier og ikke mindst selvfølgelig fordi at jeg sidder i tech område og du er super interesseret i tech, ja. Så handler det selvfølgelig også om lidt om tech, det vil sige et tech-tip-tricks-test-guide. Hvad ved jeg? Og så må man så godt komme ind med tips-tricks til os. Og ikke mindst, udfordre os. Ja. Vi vil rigtig gerne høre fra dig, hvis du har lyst til, at vi taler om et afsnit af en eller anden serie, som du er mega fan af, eller hvis du hader den fuldstændig og så tager vi det med i hvert afsnit. Så simpelthen bare skriv til os på benchcast, b i -N -G -E c a s t outlook.com og så lander det øh, ind hos os, eller finder os på, øh, på Twitter, hvor vi hedder David Gulær og Erik Sings. Derudover så skal jeg lige huske at sige, at når du nu har lyttet med her i pilotafsnittet, som stort set er færdig nu, så tryk lige på abonner på iTunes, eller på din iPhone, eller ind på Stitcher, eller hvor du nu lytter med hen. Og hvis du gerne have noterne, så ligger det ind på bingecast.dk. Vi glæder os i hvert fald til at se med i en masse forskellige afsnit af de her serier, blive udfordret af dig, tale om tech, og så høres vi ved på det rigtige første afsnit af BingeCast næste gang.